Обступили тоді ближче управителя. «А се ви до мене налазите?» – говорить він. «Я не буду втікати, не бійтесь. Чого світите на мене очима? Може ви мене забити хочете? Бридка мені смерть. Ну, та все колись мрати треба. А я ж до того хворію, усе на боки. Кажуть, що недовго ряс і так. Коли допадає вам, загубіть мою душу. Я погину один, а ви за мене усі». А діточкам моїм пан щось приділить за мою смерть. Іди, іди, до смерті ще не готуйся. загомоніли, розступаючись, люди. Слухайте ж моєї поради, покиньте того Павла Навіженого, нехай йому всячина, нехай він буде у нас скажений, все безпечніше, а то всіх засудять. Погинемо, як гуси. А Павло, не слухаючи, тільки сльозами вмивався. Так і порішили щоб його божевільним пославити, бо з судом, мовляли, як заведеться, то й правих засудять. Управитель волів Павла до хати одвести і наймав, хто схоче з села засторожив про йому стати і плату давав добру, тільки що ніхто не схотів. Довго управитель і сварився, і умовляв людей, вони далі слухати його не стали. Пішли геть. Розділ дев'ятнадцятий Варку тож зараз випустили. Як побачила вона, що вже на волю її пускають, бігти кинулося, куди очі спали. Насило її зловили. Став їй управитель розказувати. Вона наче не розбирала, не розуміла. Усервалася бігти від його. А як уже утямила гаразд, що її не закують, що її не винять. То, господи світе, що ж їй тоді поробилося? Руками обхопила тин коло хати, цілує та плаче та кричить. Бога хвалить, людям дякує, усім до ніг упадає. Казали її завести десь у інше, в далеке село. Добре, добре, промовляла, везіть, їдьмо, добре. Хапалася їхати так. Їй кажуть забрати своє збіжжя, а вона – добре, добре, як же? А нічого не забрала, та тільки все порозкидала. Не вважала, що всі люди коло неї й осудливі. Не спом'янула про Павла і разу. Та й не казала іншого слова, як «Добре, добре! Коли ж повезете?» Як же віз під хатою став, скрикнула радісно, кинулася швидко у той віз, поїхала. Люди вийшли дивитися, як її селом везли. Звісно, вже як цікаві вони на добре, і на лике, і на миле, і на страшне. Діти малесенькі кричали їй у слід «Бувай здорова!» Поки не пригорнули їх матері, спиняючи. Вона ж їхала у велику хустку завернувшися, кивала головою быстренько, неважливо, як ті, що дуже куди поспішаються. Дивилася, дивилася вперед себе. Розділ двадцятий А Павло сам зостався. Він вже з варкою не бачився і не прощався. Як почув, що вже поїхала, тільки голову підвів та й знов спилив, слова не промовив. Як схотіли, кажу, так і спорядили. Він сидів у своїй каті за божевільного. Десь вишукали, найняли парубка, за ним ходити нібито, що жалко бідного чоловіка. Здається, опасувалися, щоб не заподіяв собі смерті, бо дуже вже він тужив. Так тужив, так тужив, а тихий до всіх, покірний. Парубок недовго прожив прийому, покинув. Все казав, все нещасливий зовсім чоловік. Він мене навіки вже засмутив. Піду, розважуся. І пішов бідувати, добру плату занедбавши. По часі, забачивши, що Павло Смирний, дали йому волю ходити куди схоче по селі. Далі управитель його покликав робити в своєму городі, на панщину його не брали. То він став робити знов. Робить зранку до ночі, без відпочинку, Без перестанку робить, робить сумуючи тяжко. Сам ні до кого не обзивався, Немов не смів, а як коли до його хто обізветься, то такий він вдячний, такий радий. Сам на самоті ніколи не хотів зоставатися, а все то рветься, де люди. Хоч здалека стане, дивиться, як ходять, прислухає, як гомонять. Нещасливий чоловік частенько було приходить, як хто до його добрий, той проситься. Нехай я у вас заночую. Пускають його заночувати добрі люди, тішиться. Було дітей до себе прикликає, пташок приманює, тішиться, як до його біжать, як линуть. Одного разу Павло робив у дворів управителя, і управительська дочка маленька гралася з утятком, жалуючи та пестячи, поки аж утятко не вдушилося.